David Copperfield de Charles Dickens Pista 28 așa e negoțul nostru, ne împiedică să arătăm clienților interesul pe care l-am dori, a zis domnul Omer. Uite de pildă, eu îl știu pe domnul Barkis nu de un an, doi, ci de patruzeci, dar nu pot să mă duc și să întreb cum îi merge cu sănătatea. Mi-am dat seama că era destul de greu pentru domnul Omer și i-am spus-o nădăjduiesc că nu sunt om mai interesat decât ceilalți, mi-a zis domnul Omar. Uită-te la mine, răsuflarea mi se poate tăia în orice clipă și în asemenea situație, după câte știu, nu mai am de ce să fiu interesat. O spun deschis, un om care îi se poate opri în orice clipă răsuflarea, așa cum se opresc foalele dacă le tai, nu mai are de ce să fie interesat, mai ales când e și bunic, a declarat domnul Omar. Firește că nu, i-am zis. Nu că mă aș plânge meseria mea, a zis domnul Omor, nu e cazul. Fiecare meserie își are și părțile bune și părțile rele. Ceea ce doresc e ca nici clienții să nu se piardă așa repede cu firea. Cu un aer îngăduitor și plin de bunăvoință, domnul Omor a tras de câteva ori din pipă păstrândă ceră. Apoi, revenind de la cele spuse mai întâi, a zis De aceea suntem siliți să ne mărginim la Emily ca să aflăm cum o mai duce domnul Barkis. Ea știe prea bine ce gânduri nu trim și nici nu se alarmează, nici nu ne bănuiește în privința aceasta. Ne știe neprihăniți ca niște miei. De fapt, minii și Joram s-au dus tocmai la Barkis acasă, unde Emily mai dă o mână de ajutor mătușii ei. Vor să o întrebe cum îi mai merge bolnavului în astă seară. Dacă poți aștepta până ce se vor întoarce, vei afla de la ei toate amănuntele. Nu vrei să iei ceva, un pahar de sirop? Eu fumez și mă beau din când în când câte un sirop, fiindcă se spune că moaie gâtul și ușurează respirația." Mi-a zis domnul Omor, ridicându-și paharul. Dar, slavă Domnului, nu-ți bolnav de gât, a adăugat domnul Omor răgușit. Îi zic mereu fiicei mele, mini, ei, dragă, dacă aș putea răsufla cum trebuie, nu m-ar mai păsa de gât lej. Într-adevăr, răsufla foarte greu și era îngrijorător să-l vezi cum râde. Când și-a mai revenit, i-am mulțumit că mă oferise un sirop, dar am refuzat sub cuvânt că tocmai cinasem. I-am spus că, întrucât mă poftise, voi aștepta până ce fica și ginerele său se vor înapoia și l-am întrebat ce mai face Emily. Bine, domnule," mi-a zis domnul Omar, scoțându-și pipa din gură ca să-și poată freca bărbia. Ca să-ți spun drept, aș fi fericit să o văd mai repede măritată." De ce?" l-am întrebat. Păi, deocamdată nu-și găsește rostul," mi-a răspuns domnul Omar. Nu că n-ar fi tot atât de frumoasă ca înainte, căci e și mai frumoasă, te asigur, e și mai frumoasă." Nu că n-ar lucra tot atât de bine ca și până acum, nu, făcea înainte cât șase și acum lucrează la fel. Dar îi lipsește tragerea de inimă, a grăit domnul Omor, după ce și-a frecat încă o dată bărbia și a mai tras un fum. Dacă pricep ce vreau să-ți spun prin vorba asta, încă o sforțare copii, încă o sforțare strașnică împreună iubiților și gata, vezi, asta îi lipsește lui Emily. Chipul și gesturile domnului Omor erau atât de grăitoare încât am putut să dau din cap, arătând că am înțeles ce voia să spună. I-a plăcut că am priceput atât de repede și a urmat. Ei, și acum, eu socot că asta se datorește faptului că nu-și găsește rostul, înțelegi? Am stat mult de vorbă și cu unchiul ei și cu logodnicul ei când îmi sfârșam treburile și am ajuns la concluzia că asta se datorește faptului că nu-și găsește rostul. Nu trebuie să uiți că Emily e o ființă foarte iubitoare, a zis domnul Omer, clătinând cu duioșie din cap. Știi zi la nu poți face din calm, măgar. Ei, eu nu mă pricep, dar cred că totul cu putință în viață dacă se pornește din vreme. A fost ea în stare, domnule, ca din luntra aceea veche să facă un lăcaș pe care nu-l întrece niciun palat de piatră și marmură. Așa e, am adevărit eu. Face să vezi cum fetița asta așa de drăguță nu se mai desparte de unchiul ei, se apropie de el din ce în ce mai mult pe zi ce trece. Asta înseamnă că se dă în ea o luptă. De ce să o lungească mai mult decât trebuie? L-am ascultat cu deosebite luare aminte pe acest moșneac de treabă și din toată inima i-am dat dreptate. De aceea l-am și vorbit așa. Le-am spus pe șleau, să nu credeți că Emily ar fi legată de sorocul ucenicii, Poate să plece când o pofti. A lucrat mai bine decât mă așteptam, a învățat mai repede decât credeam. Oamăr și Joram pot să nu mai țină seama de timpul cât mai trebuie să lucreze. E liberă să plece când vrea," a declarat domnul Omer foarte liniștit. Și dacă o vrea după aceea să lucreze pentru noi la ea acasă, cu atât mai bine. Dacă nu, e bine și așa. În niciun caz nu ne păgubește. Căci vezi dumneata," mi-a zis domnul Omor, atingându-mă cu pipa, un om ca mine care poate oricând să-și piardă răsuflarea și care pe deasupra mai e și bunic, nu-i stare să-i facă greutăți unui mugurel cu ochii albaștri ca ea. Desigur că nu, am adăverit eu. așa e ai dreptate, mi-a zis domnul Omar. Bine, domnule, vărul ei știi că se mărită cu vărul ei. Oh da, i-am răspuns, îl cunosc îndeaproape. Desigur că-l cunoști, a spus domnul Omar. Bine, domnule, vărul ei, căruia îi merge strașnic și are mult de lucru, pare se mi am mulțumit cât se poate de frumos, s-a purtat, trebuie să mărturisesc, într-un fel care mi-a făcut o impresie excelentă și s-a dus și a închiriat o căsuță, așa cum ne-am dorit fiecare dintre noi. Căsuța e acum gata, mobilată în întregime și e frumoasă ca o odaie cu păpuși. Dacă nu s-ar fi întâmplat necazul acesta cu agravarea bolii bietului domn Barkis, azi ar fi fost gata căsătoriți, pot spune, dar așa au trebuit să mai amâne nunta. Și Emily, domnule Omer. L-am întrebat. Emily s-a mai potolit? Ei, la asta nu ne prea putem aștepta, mi-a răspuns el, frecându-și iar bărbia. O cam frământ, aș putea spune gândul despărțirii și al tuturor schimbărilor care se apropie și sunt totuși încă destul de depărtate. Moartea lui Barkis n-ar trebui să le întârzie cu unia prea mult, dar dacă s-o mai chinui bietul om, s-ar putea să se tărăgăneze lucrurile. În orice caz, precum vezi, e o situație destul de nesigură. Da, văd," i-am zis. Prin urmare," a spus mai departe domnul Omor, Emily e cam abătută și cam neliniștită, poate chiar mai mult decât înainte. Pe zi ce trece pare și mai legată de unchiul ei și îi vine mai greu să se despartă de noi toți. Când îi spun o vorbă bună, o podidesc lacrimile și dacă ai vedea-o când e împreună cu fetița fiicei mele, mini, n-ai mai uitat-o niciodată. O, cât de mult o iubește pe fetița asta," a încheiat domnul în îngândurat. Prinzând un prilej atât de bun, l-am întrebat pe domnul Omer, înainte ca discuția să ne fie întreruptă de înapăierea fiicei și a ginerului său, dacă mai știa ceva despre Marta. – Ah! mi-a răspuns el, clătinând din cap și părând foarte mâhnit. – Nimic bun. Oricum ai lua-o, domnule, e o poveste tare tristă. Niciodată n-aș fi crezut că fata asta ar putea fi o stricată. N-aș vrea să vorbesc de ea față de fica mea mini, fiindcă s-ar supăra, dar... Pe cuvântul meu, n-am crezut, și nimeni dintre noi n-a crezut. Auzind pașii ficei sale, domnul Omer m-a atins cu pipa și a închis un ochi ca să-mi dea de veste. Imediat după aceea, Mini a sosit împreună cu bărbatul ei. Mi-au spus că starea domnului Barkis era cât se poate de proastă, că și-a pierdut cunoștința, și că domnul Cilip, stând foarte mâhnit în bucătărie, le-a zis chiar în clipa când plecau că nici facultatea de medicină, nici cea de chirurgie, nici cea de farmacie. Nu i-ar mai putea veni în ajutor. De primele două a scăpat, a adăugat domnul Cilip, iar cea de-a treia n-ar mai putea decât să-l otrăvească. La auzul acestor vești, aflând totodată că domnul Pegotis se afla acolo, m-am hotărât să mă duc cât mai degrabă la Barchis acasă. L-am urat noapte bună domnului Omar și domnului și domnei Jorum și m-am îndreptat pașii între acolo cu un simțământ grav, care făcea ca domnul Barkis să-mi o ființă cu totul nouă și deosebită. Când am bătut încet la ușă, mi-a deschis domnul Pegoti. Văzându-mă, s-a arătat mult mai puțin surprins decât mă așteptam. Am băgat de seamă același lucru și la Pegoti când a coborut și de atunci am avut prilejul să-mi dau seama că oamenii care așteaptă un eveniment înfiorător rămân cu totul nepăsători la surprizele și schimbările mărunte din jur. I-am strâns mâna domnului Pegoti și am intrat amândoi în bucătărie, iar el a închis încet ușa. Mica Emily ședea lângă focul din vatră acoperindu-și fața cu mâinile. Lângă ea stătea în picioare Hem. Am vorbit în șoaptă, pândind din când în când vreun zgomot din odaia de sus. Când venisem ultima oară aici, nu-mi dădusem seama cât de bolnav era domnul Barkis și acum mi se părea foarte ciudat că nu-l mai vedeam în bucătărie. E foarte frumos din partea dumitale că ai venit, domnșorule Davy," mi-a spus domnul Pegoti. E cât se poate de frumos," a adăugat Hem. Emily, draga mea," a strigat domnul Pegoti. uită-te, a venit domnșorul Davy." Hai, curaj, frumoasa mea! Nu-i spui nicio vorbă, domșor lui Davy? Îmi mai amintesc cum a tremurat, cuprinsă de un fior, și parcă și astăzi îi mai simt mâna rece pe care i-am strâns-o. N-a făcut altă mișcare decât să-și o retragă, apoi a alunecat de pe scaun, s-a târât până la unchiul ei și și-a plecat capul la pieptul ei, tremurând toată, fără a scoate o vorbă. Are un suflet atât de bun, a zis domnul Pegoti, dezmierdându-i cu mâna mare și aspră părul bogat, că nu poate îndura mâhnirea asta. E și firesc, domnșorule Davy, la cei tineri care nu-s deprinși cu asemenea încercări și sunt nici ca păsăruica mea. E firesc. S-a strâns și mai tare la pieptul lui, dar fără a-și ridica privirea sau fără a rosti ceva. E târziu, draga mea," i-a spus domnul Pegoti, și uite, Hema a venit să te ia acasă, așa. Du-te cu el care un suflet tot atât de bun ca și al tău." Cei Emily? cei i frumoasă mea?" Sunetul glasului ei n-a ajuns până la mine, dar domnul Pegoti și-a plecat urechea să o asculte și apoi i-a zis Vrei să rămâi cu unchiul tău? Nu, nu o să poate să-mi cer asta. Să rămână fetița cu unchiul când ți-a venit viitorul Mire să te ducă acasă? Ei, să vezi și să nu-ți vine să crezi că Mititica nu vrea să plece de lângă un bătrân lup de mare ca mine." A rostit cu nespusă mândrie domnul Pegoti, uitându-se la noi. Dar nu e atâta sare în apa mării, câtă dragoste în inima prostuței de Emily pentru unchiul ei. Emily are dreptate, domnșorile Davy, a spus Hem. Iată, uite la ea, dacă asta e dorința și dacă e atât de speriată și de îngrijorată, o să o las aici până dimineața și o să rămân și eu. Nu, nu, a zis domnul Pegoti, nu se poate. Un bărbat însurat ca tine, sau aproape însurat, să-și pierdă o zi de lucru. Și nici nu se poate să vechezi noaptea și să muncești ziua. Nu merge, du-te acasă și culcă-te. Știu, ți-e teamă că nu o să aibă cine să-i poarte de grijă lui Emily. Hem n-a mai avut încotro în fața acestor argumente și și-a luat pălăria dând să plece. Chiar atunci când a sărutat-o, nu-l văzusem niciodată sărutând-o, dar mi-am dat seama că avea un suflet ales, Emily S-a lipit și mai tare de unchiul ei, vrând parcă să se ferească de bietul logodnic. Am închis ușa după el, ca să nu tulbure tăcerea care domnea în o iar când m-am întors, l-am găsit pe domnul Pegoti vorbindu-i mai departe lui Emily. Acum mă duc sus, să-i spun mătușii tale că a venit omșorul Davy. Asta să-i mai dea puțin curaj. Până atunci, șezi aici lângă foc, draga mea, și mai încălzește-ți mâinile înghețate. Nu trebuie să fii atât de speriată și să-ți pui totul la inimă. Cum? Vrei să vii cu mine? Bine, hai, vină cu mine. Sunt sigur, domnule Davy, că fata asta nu l-ar părăsi pe unchiul ei, chiar dacă ar fi zgonit din casă și ar rămâne fără cămin și ar fi nevoit să se culce pe dig, a spus domnul Pegody, tot atât de mândru ca și înainte. Dar în curând o să vină altul, în curând un altul, în curând Emily. Mai târziu, când am urcat și eu scările și am trecut prin fața odăiței mele, Cufundată în întuneric, mi s-a părut că am zărit-o zăcând pe podea, dar nu știu dacă o fi fost ea sau numai o iluzie pricinuită de umbrele din odaie. Cât am stat în bucătărie, în fața focului din vatră, am avut destul răgaz să mă gândesc la spaima pe care o simțea Emily față de moarte și, ținând seama de cele spuse de domnul omor, am pus pe socotel acestei temeri schimbarea ei din ultimul timp. Până ce să coboare pe am avut răgaz, numărând bătăile ceasornicului și cufundându-mă în liniștea adâncă din jur, să chipzuiesc asupra deșertăciunii acestui simțământ. Pe găti m-a îmbrățișat, m-a binecuvântat și n-a mai contenit mulțumindu-mi pentru sprijinul pe care îl dădeam în neapasta care o lovise. Aceasta a fost chiar vorbele ei. M-a rugat apoi să vin sus, spunându-mi printre suspine că domnul Barkis m-a iubit și m-a admirat întotdeauna, că i-a vorbit deseori de mine înainte să-și fi pierdut cunoștința și că, dacă și-ar mai răcăpăta-o, s-ar bucura mult să mă vadă, deși nu crede că l-ar mai putea bucura ceva pe lumea asta. Când l-am văzut, mi-am dat seama că era prea puțin probabil să se mai poată bucura de ceva. Zăcea cu capul și umerii afară din pat, într-o poziție foarte neplăcută, pe jumătate rezemat de lădița care îi pricinise atâtea oboseli și frământări. Am aflat că... Din clipa când nu s-a mai putut târâ din pat ca să o deschidă și n-a mai fost în stare să mânuiască Vergeaua pentru a se încredința că e în siguranță, a rugat ca Lădița să fie pusă pe un scaun la căpătâi și că de atunci, zi și noapte, nu-și mai ridica mâna de pe ea. Și acum oștina brațul pe Lădiță. Nu-și mai dădea seama de vreme și de oameni, dar Lădița și-o păstra lângă el. Și ultimele cuvinte pe care le rostise, ca un fel de lămurire, au fost haine vechi. Barkis, dragul meu, i-a zis Pegoti aproape voioasă, aplecându-se asupra lui, în timp ce fratele ei și cu mine stăteam la celălalt capăt al patului. A venit scumpul meu băiat, băiatul meu drag, domnșorul Davy, care ne-a mijlocit căsătoria, Barkis, știi, acela prin care mi-ai trimis vorbă. Nu vrei să-i spui nimic? A rămas tot atât de mut și de țiapăn ca și lădița pe care o ținea lângă el. Se duce odată cu refluxul, mi-a zis domnul Pegoti cu mâna pavăză la gură. Ochii mi erau lacrimați, ca și aceia ai domnului Pegoti, dar am repetat în șoaptă. Cu refluxul? Oamenii de pe coastă nu-și pot da sufletul," m-a lămurit domnul Pegoti, decât atunci când apa mării se retrage. Și se nasc numai când apa mării se ridică. Nu pot veni pe lume decât odată cu fluxul, barchis o să moară când o să înceapă refluxul. Apa mării se retrage acum pe la trei și jumătate și rămâne nemișcată vreo jumătate de ceas." Dacă mai trăiește până începe fluxul, o să o mai ducă până la refluxul următor. Am rămas multă vreme acolo, vehindu-l, ceasuri darându Nu mă încumet să spun că prezența mea a avut o tainică înrăurire asupra stării de nesimțire în care se afla, dar, când într-un târziu a început să aiureze istovit, sunt sigur că a murmurat ceva despre vremea când mă ducea la școală. Își revine, a spus Pegoti. Domnul Pegoti mi-a atins brațul și mi-a șoptit cu adâncă teamă și smerenie. Se duce și el odată cu apele mării. — Barkis, dragul meu! i-a zis Pegoti. Clara Pegoti Barkis! a rostit el cu glas căzut. Noi pe lume femeie mai de treabă. — Uite, a venit domșorul Davy! i-a zis Pegoti, și domnul Barkis și-a deschis ochii ca să mă vadă. Eram cât pe aici să-l întreb dacă mă recunoaște, când el a făcut o sforțare pentru a-mi întinde mâna și mi-a zis foarte deslușit, cu un zâmbet bucuros. Barkis se învoiește. Iar în clipa aceea, apele mării retrăgându-se, s-a stins și el odată cu refluxul. Capitolul 2 O pierdere și mai mare Nu mi-a venit prea greu să mă hotărăsc la cererea lui Pegoti să mai stau la ea până ce rămășițele pământești ale bietului cărăuși vor fi duse la Blunderstone. Cumpărase de mult, din economiile ei, un locșor în vechiul nostru cimitir, lângă mormântul fetiței ei scumpe, cum îi spusese întotdeauna mamei, și acolo urma să-și doarmă somnul de veci amândoi. Mă bucur la gândul că, atâta timp cât am stat cu Pegoti și am făcut tot ce -era în putință ca să-i fiu de folos, din păcate prea puțin, M-am simțit cât se poate de mulțumit, dar tare mi-e teamă că cea mai mare mulțumire, și personală și profesională, am simțit-o când m-am ocupat de testamentul domnului Barchis și am dat citire cu prinsului. Eu am fost acela care a dat ideea să se caute testamentul în lădiță. După câteva cercetări, a fost găsit în lădiță, în fundul unei traiste, printre niște resturi de paie, unde s-a mai descoperit și un vechi ceas de aur, cu lanț și breloc, pe care domnul Barkis îl purtase la nunta sa și pe care nici mai înainte, nici după aceea, nu-l mai văzuse nimeni. Se mai afla acolo și o astupătoare de pipă din argint, având forma unui picior, o cutie în formă de lămâie, plină cu cești și farfurare minuscule, pe care bănuiesc că domnul Barkis o cumpărase ca să-mi o dăruiască pe vremea când eram copil, dar nu fusese în stare să se despartă de ea, 87 și jumătate guinee, în monede de câte o guinee sau de câte o jumătate de guinee, 210 lire, în bancnote noi nouțe, câteva acțiuni ale băncii Angliei, o potcoavă veche, un shilling fals, o bucată de camfor și o scoică. Din faptul că scoica era foarte lustruită și avea înăuntru lucir ale culorilor prizmei, am dedus că domnul Barkis avusese anumite idei vagi despre perle, dar că nu și le lămurise niciodată. An dar rândul, domnul Barkis își cărase cu el lădița zilnic la fiecare drum. Ca să nu atragă luarea minte, născocise că ar fi a domnului Black Boy, care i-o lăsase lui Barkis în păstrare până ce i-o va cere înapoi, iar povestea aceasta o scrisese din adins pe capac, dar acum literele abia se mai puteau citi agonisise cu folos în toți acești ani. Averea îi se ridica la vreo 3000 de lire. Venitul unei sume de 1000 de lire îl lăsa domnului Pegoti. pe tot timpul cât acesta va trăi, iar la moartea lui, capitalul urma să fie împărțit în mod egal între Pegoti, micuța Emily și mine, sau între acela sau aceia dintre noi care vor supraviețui până atunci. Tot restul averii, îl lăsa moștenirea lui Pegoti, pe care o numea legatare universală și singura executoare a ultimei sale dorinți arătată prin testament. Când am citit cu glas tare și cu toată cuvenita solemnitate acest document, lămurind de fiecare dată celor de față părțile care îi priveau, m-am simțit ca un avocat și am început să cred că profesiunea aceasta avea mai multă însemnătate decât bănuisem eu până atunci. Am cercetat testamentul cu cea mai deplină luare aminte, am declarat că e perfect valabil din toate punctele de vedere, am făcut câteva însemnări cu creionul pe margini, și m-am mirat eu singur de câte știam. Așa am petrecut săptămâna până la înmormântare, prins de aceste îndeletniciri complicate, făcându-lui Pegoti socoteala întregii averi care îi rămăsese, punând la punct toate treburile și fiindu-i sfetnic și îndrumător în orice privință, spre marea mulțumire și a ei și a mea. În acest răstimp n-am văzut-o deloc pe mica Emily, dar mi s-a spus că nunta ei va avea loc peste două săptămâni. N-am luat parte la mormântare după toate regulile cuvenite, dacă pot să mă exprima astfel. Vreau să spun că n-am venit în haină de doliu și cu panglică neagră ca o sperietoare de ciori, dar m-am dus dimineața de vreme pe jos la Blunderstone și am așteptat în cimitir sosirea sicriului, care a fost urmat numai de pegotii și de fratele ei. Domnul cel zănatic privea pe fereastra odăiței mele. Copilul domnului Cilip își clătina capul prea mare și își rotea ochii sa -și ca să se uite la preot peste umărul de dacei. Domnul Omor sufla din greu mai în fund. Nu mai era nimeni altcineva de față și totul s-a petrecut în liniște. După ce înmormântarea s-a sfârșit, ne-am plimbat frunceas prin cimitir și am rupt câteva frunze tinere de pe copacul ce vechea mormântul mamii. Ajuns cu povestirea aici, mă cuprinde groaza. Un nor plutește din depărtare asupra orașului spre care îmi îndrept iar pasul singuratic. Mi-e teamă să mă apropii. Nu pot îndura amintirea celor întâmplate în noaptea aceea de pomina, căci ele, îmi vor apărea din nou în fața ochilor dacă merg cu povestirea mai departe. Nu pot cășuna niciun rău scriindu-le și nici n-aș putea drege nimic dacă mi-aș opri condeiul șovăitor. Faptele s-au petrecut și nimic nu s-ar mai putea schimba din cele ce s-au întâmplat. A doua zi, bătrâna mea Doică urma să plece cu mine la Londra pentru treburi privitoare la testament. Mica Emily își petrecea ziua la domnul Omar. Seara trebuia să ne întâlnim toți în vechea barcă transformată în locuință, unde Hem avea să o aducă pe Emily la ora obișnuită. De la cimitir urma să mă întorc singur pe jos acasă, iar domnul Pegoti și sora sa aveau să se înapoieze așa cum au venit și să ne aștepte seara lângă focul din vatră. M-am despărțit de ei în fața barierei unde streps. Eroul născocit de mine se odihnise cu traista lui Roderick Random în zilele de odinioară ale copilăriei mele. În loc de a porni de -a dreptul spre casă, am ocolit puțin, luând-o pe drumul spre Lowstoft. Apoi m-am întors și m-am îndreptat către Yarmouth. Am poposit la un han curățel, la vreo milă sau două depărtare de bacul de care am amintit și am luat cină. Și astfel a trecut ziua, iar când am ajuns la bac, se lăsa seara. Se să o ploie deasă Noaptea era furtunoasă, dar luna din dosul norilor tot mai lucea, gonind întunericul. Curând am zărit casa domnului Pegoti și lumina care licărea prin geam. Am pășit de-a dreptul peste nisipul ud, am ajuns la ușă și am intrat. În casă totul era tihnit și plăcut. Domnul Pegoti își fumase pipa de seară, mâncarea se gătea pe focul care ardea cu o flacără mare, ce nu și-a fusese strânsă, lădița pe care stătea de obicei Emily o aștepta în același loc. Pegoti ședea iar la locul ei de odinioară și dacă n-ar fi purtat doliu, s-ar fi părut că nu părăsise niciodată acest loc. Își reluase cutia de lucru, cu poza bisericii Sfântul Paul pe capac, cu metrul de măsurat și mucul de lumânare. Și totul era ca și cum nimic nu s-ar fi schimbat. Domna Gamici părea că agitat în vechiul ei colț, așa cum fusese de altfel, întotdeauna. Ești cel din tâi care ai sosit, domnșolă Davy," mi-a spus domnul Pegoti cu un aer foarte mulțumit. Scoateți haina, domnule, dacă-i udă." Îți mulțumesc, domnule Pegoti," i-am spus, dându-i par de siul să mi-l atârne. Nu s-a udat." Ai dreptate," mi-a zis domnul Pegoti, pipăindu-mi haina la umeri. E uscată ca o surcea. Stai jos, domnule, nu-i nevoie să-ți mai spun bine ai venit, căci aici ești oricând binevenit, din toată inima." Știu, domnule Pegoti, și-ți mulțumesc." Ei, Pegoti," i-am spus de dacei mele să o ce mai faci, bătrânico?" Ha -ha -ha. A râs domnul Pegoti, așezându-se lângă noi și frecându-și mâinile, bucuros că scăpase de grijile din ultima vreme. Apoi, inimos și cinstit cum era a spus, nu e altă femeie pe lume, domnule, cum i-am zis-o și ei, care să aibă cugetul mai împăcat." Și-a făcut datoria față de răposatul și răposatul a știut-o. Iar răposatul s-a purtat cu ea cum se cuvine, așa precum și ea s-a purtat cum se cuvine cu răposatul și... și e cât se poate de bine." Doamna Gamici a oftat. Sus inima măicuță, i-a zis domnul Pegoti, dar n-a făcut un semn cu capul, arătând că era firesc ca cele de curând întâmplate să fi trezit, doamne Gamici, amintirea vechilor ei nenorociri. Nu te lăsa abătută, hai, prinde puțin curaj spre binele dumitale și o să vezi cum o să meargă totul ca pe roate. Nu pentru mine, Daniele, i-a răspuns doamna Gamici, așa mi-e dat să rămân singură și părăsită. Nu, nu, i-a zis domnul Pegoti, vrând să-i potolească mărăciunea. Ba da, ba da, a spus doamna Gamici. Nu-s eu făcută, Daniele, să rămân cu cei care au moștenit atâția bani. Totul îmi stă împotrivă. Mai bine ați scăpat de mine. Ei, ei, și cum o se pot eu cheltui fără dumneata? I-a zis domnul Pegoti, cu un aer de vădită dojană. Ce-s vorbele astea? Nu-ți dai seama că acum am mai multă nevoie de dumneata ca oricând? Știam eu bine că până acum n-ai avut nevoie de mine, a strigat doamna Gamici cu o jalnică miorlăitură, și iată că mi-o și spui, cum m-aș fi putut aștepta să aibă cineva nevoie de mine, când nu-s decât o biată femeie singură și părăsită și așa de pidosnică. Domnul Pegoti părea tare necăjit că a putut rosti asemenea cuvinte care să fie atât de greșit înțelese, dar Pegoti l-a oprit să mai răspundă, trăgându-l de mânecă și făcându-i semn din cap. După ce a privit-o pe doamna Gamici câteva clipe, cu o mâhnire adâncă, domnul Pegoti s-a uitat la ceasornicul olandez, s-a ridicat, a potrivit fitilul lumânării și a pus-o la fereastră. Așa," a zis el mulțumit, așa, doamna Gamici." Doamna Gamici a mai scos un oftat ușor. Să fie casa luminată, ca de obicei. Te întreb oare de ce am făcut-o, domnule? Păi, pentru mica noastră Emily." Vezi, drumul e cam întunecos și e neplăcut să mergem în beznă. Dacă-s acasă la ceasul când ea trebuie să se întoarcă, pun întotdeauna lumina la fereastră. Vezi, asta are două rosturi. A adăugat domnul Pegoti, aplecându-se vesel spre mine. Sunt acasă, își zice ea, adică își zice Emily. Și la fel, Emily își zice, a venit și unchiul, căci fără mine nu se pune lumina. Ce copil ești, i-a spus Pegoti, înduioșată și de vorbele lui și de gândul acesta. Bine, nu știu, dar poate așa o fi," a răspuns domnul Pegoti, stând cu picioarele rășchirate, frecându-și mulțumit mâinile și plimbându-și privirea când spre noi, când spre foc. Numai că nu prea arăt așa la înfățișare." Nu exact," a adeverit Pegoti. Nu," a râs domnul Pegoti, nu după mutră, dar știi, dacă mă gândesc bine, aia puțin îmi pasă. Și ascultă ce-ți spun, când mă duc și văd căsuța aia drăgălașa amicuței noastre Emily, sunt, sunt ca vrăjit." a izbucnit domnul Pegoti, cu o neașteptată înflăcărare. Iacă așa, ce să-ți mai spun, o regăsesc parcă pe Emily în lucrurile cele mai mărunte. Le iau în mână, le las jos și le ating cu băgare de seamă de parcă Emily ar fi în fiecare dintre ele. Și la fel e și cu bonetele ei și cu toate celelalte mărunțișuri. Pentru nimic în lume n-aș suferi să umble cineva mai grosolan cu ele. Poate că ai dreptate, nu-s decât un copil, cu toată mutra mea de lup de mare. A încheiat domnul Pegoti, râzând. Am râs și eu, împreună cu Pegoti. Vezi? A urmat domnul Pegoti, tot frecându-și picioarele. Eu cred că asta din pricină că m-am jucat atât de mult cu ea, de-a turcii, de de-a de-a rechinii și de tot felul de venetici. Hei, așa -i. și de-a lei și balenele și mai știu eu ce, pe vremea când nu era decât de o șchioapă. Și vezi, așa m-am deprins. Uite acum, cu lumânarea asta... A zis domnul Pegoti, arătându-ne vesel cu mâna, Știu prea bine că după ce s-o mărita și ne-o părăsi, o să o pun mereu în același loc. Știu prea bine că serile, când o sta aici, și să fim serioși, unde m-aș putea duce în altă parte, chiar dacă aș ajunge nespus de bogat. Și ea nu o să fie aici, o să pun lumânarea la fereastră și o să mă așez în fața focului din vatră, zicându-mi că o aștept ca și acum. Ai dreptate, Pegoti, nu-s decât un copil cu o mutră de mutră de mare. A încheiat domnul Pegoti cu un hoho de râs. Și chiar în clipa asta, când văd lumânarea aprinsă, îmi zic, Emilie o vede, Emilie vine. Ai dreptate, un copil cu o mutră de, de mare, ai perfecte dreptate, a zis domnul Pegoti, oprindu-și râsul și bătând din palme, căci iată, o a venit. Dar nu era decât Hem. Se pare că ploaia se întețise de când venisem, căci Hem își trăsese pe ochi șapca ceruită de marinar. Unde-i Emily?" l-a întrebat domnul Pegoti. Hem a făcut un semn din cap, vrând parcă să arate că era afară. Domnul Pegoti a luat lumânarea de pe fereastră, i-a potrivit fitilul, a pus-o pe masă și a început să ațățe focul, când Hem, care nu se mișcase, a spus Domnșorile Davy, vină-te, rog, puțin afară, să vezi ce vrem să-ți arătăm, Emily și cu mine." Am ieșit împreună. Când am trecut pe lângă el, la ușă, am văzut cu spaimă și cu mirare că era palid ca un cadavru. m am pins repede afară, în aerul rece al nopții, și a tras ușa după noi. Numai după noi. Hem, ce s-a întâmplat? Domșorile Davy. O că de înfiorător era plânsul acele inimi sfâșiate. Am rămas înlemnit în fața unei dureri atât de cumplite. Nu știu la ce m-am gândit, ce spaime mi-au trecut prin minte. Nu puteam decât să stau și să-l privesc. Hem, bunul, sărmanul meu prieten, pentru numele lui Dumnezeu, spune ce s-a întâmplat. Domnșorle Davy, dragostea mea, mândria și nădejdea inimii mele, pentru care mi-aș fi dat și viața și mi-aș mai da-o încă. A plecat. A plecat? Emily a fugit. O, oh, domnșorle Davy, gândește-te numai cum a fugit. Eu, care o iubesc mai mult ca orice pe lume... Îl rog pe bunul și milostivul Dumnezeu să o ucidă mai degrabă decât să o lase pradă stricăciunii și nenorocirii. Până în clipa aceasta mi-au rămas întipărit în minte fața sa ridicată spre cerul mohorât, tremurul mâinilor împreunate, deznădejdea cei se cita pe chip, toate legate de pustietatea cea fără de margini. Și noaptea cuprindea totul și el e singura făptură în scena aceasta de neuitat. Ești un om învățat și știi ce drept și ce-i bine." Ce să spun în casă? Cum să-i dau lui vestea asta cumplită, domșole Davy?" mi-a zis el cu frigurare. Am văzut că ușa se mișca, am încercat, fără să-mi dau seama, să trag zăvărul pe din afară ca să mai câștig puțin timp. Dar era prea târziu. Domnul Pegoti și-a scos capul prin ușă și chiar de mi-ar fi dat să mai trăiesc încă 500 de ani, tot n-aș putea uita schimbarea ce i s evit pe față când ne-a văzut." Îmi amintesc de un geamă și de un țipăt cu tremurător, apoi de femeile care le-au înconjurat și cum stăteam toți în o daie, iar eu țineam în mâna scrisoara pe care mi o dăduse Hem. Domnul Pegoti, cu haina larg deschisă, cu părul răvășit, cu fața și buzele albe, să uita țintă la mine în timp ce sângele îi picura pe piept. Cred că-i țâșnise pe gură. Citește-o, domnule, a spus el într-o șoaptă tremurătoare, dar te rog, mai încet, nu știu dacă o să pot înțelege. În mijlocul unei tăceri ca de mormânt, am citit scrisoarea pătată de lacrimi. Când tu, care mă iubești mult mai mult decât aș fi meritat vreodată chiar atunci când inima mea era neprihănită, vei citi aceste rânduri, eu voi fi departe. Eu voi fi departe, a îngânat el încet. Stai, Emily e departe. Bine. Voi părăsi în zori casa, draga mea casă, scrisoarea purta data din seara trecută, pentru a nu mă mai întoarce niciodată, afară numai dacă nu mă va aduce el înapoi, ca soția lui. În locul meu vei găsi din seara această scrisoare cu multe ceasuri după ce eu voi fi plecat. Of. Dacă ai ști cât mi-e dezbuciumată inima, dacă ai ști cât sufăr tu căruia ți-am făcut atâta rău și care nu mă vei ierta niciodată. Sunt prea vinovată ca să mai vorbesc despre mine. Află o în gândul că sunt atât de rea. fieți milă și spune unchiului că niciodată nu l-am iubit mai mult decât acum. Te rog, uită cât de bun și de iubitor ai fost față de mine împreună cu toți ceilalți ai casei. Uită că trebuia să ne căsătorim și gândește-te la mine ca și cum aș fi murit de mult când mai eram încă o copilă și aș fi fost înmormântată undeva departe. Acum, când plec, roagă te lui Dumnezeu și ai grijă de unchiul meu, spune că niciodată nu l-am iubit mai mult. Fii un sprijin și o mângâiere pentru el. Îndrăgostește-te de o fată bună care să fie pentru unchiul meu ceea ce am fost eu cândva, care să-ți fie credincioasă, să fie vrednică de tine. Să nu cunoști în viață altă rușine decât aceea pe care ți-am adus-o eu. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, mă voi ruga deseori în genunchi pentru voi, dacă nu mă va aduce înapoi ca soția lui și nu voi mai îndrăzni să mă rog pentru mine, mă voi ruga pentru voi. Spune-i unchiului toată dragostea mea, acum când mă despart de el, ultimele mele lacrimi și ultimele mele mulțumiri sunt pentru el. Asta era tot. Multă vreme după ce am sfârșit de citit, bătrânul a rămas cu ochii pironiți asupra mea. În cele din urmă m-am încumetat să iau mâna și să-l rog, Așa cum m-am priceput să facă o sforțare pentru a-și stăpâni durerea." Mi-a zis, Îți mulțumesc, domnule, îți mulțumesc, fără a face nicio mișcare." I-a vorbit și Hem. Domnul Pegody nu s-a arătat străin față de durerea lui, căci i-a strâns mâna să-i frângă aproape, dar a rămas în aceeași stare și nimeni n-a îndrăznit să-l mai tulbure. În cele din urmă și-a depărtat încet privirea de la mine ca și cum s-ar fi trezit dintr-un vis urât și a rotit-o în jurul odăii, apoi a rostit cu glas căzut. cine e bărbatul? Vreau să-i știu numele." Hem s-a uitat la mine și m-am cutremurat ca sub o Trebuie să fie un bărbat la mijloc," a spus domnul Pegoti. Cine?" Domnșorule Davy," m-a rugat Hem, ieși puțin și lasă-mă să-i vorbesc." Nu trebuie să auzi ce-i spun, domnule." Am simțit din nou aceeași lovitură. M-am prăbușit pe un scaun și am încercat să-i răspund ceva, dar limba mi se împleticea în gură și ochii îmi erau împăi înjeniți. Vreau să știu numele, l-am auzit spunând din nou. De câtva timp, a zis Hem, șovăind, un servitor a tot dat târcoale pe aici. A fost și un domn și unul ținea de celălalt. Domnul Pegoti stătea tot așa de în ca și înainte, dar și-a pironit privirea asupra lui. Servitorul, a urmat Hem, a fost văzut noaptea trecută cu biata noastră fetiță. Se ascundea undeva pe aici de o săptămână și mai bine. Se zicea că a plecat, dar el se ascundea. Pleacă, domnșelă Davy, pleacă! Am simțit în jurul gâtului brațului Pegoti, dar n-aș fi putut pleca nici dacă s-ar fi prăbușit casa peste mine. Afără din oraș, pe drumul spre Norwich, aștepta azi în zori o trăsură necunoscută cu niște cai gata înhamați, a urmat Ham. Servitorul venea mereu, pleca și ar venea la trăsură. Când a venit ultima oară, Emily era cu el, celălalt era înăuntru. De el e vorba. Doamne, Dumnezeule, a spus domnul Pegoti, dându-se înapoi și ridicând mâna de parcă ar fi vrut să îndepărteze o vedenie îngrozitoare. Să nu-mi spui că se numește Steerforth. Domnișorule Davy, a exclamat Hem cu vocea sugrumată, nu-i vina dumneavoastră, departe de mine gândul de a te socoti vinovat. Dar numele lui este Steerforth și e un ticălos fără pereche. Domnul Pegoti n-a scos niciun țipăt, n-a vărsat nicio lacrimă, n-a făcut nicio mișcare, până ce deodată s-a trezit parcă din nou și și-a tras surtucul gros de pe cuierul din colț. Dați-mă mână de ajutor, sunt ca trăsnit și nu pot singur, a zis nerăbdător. Dați-mă mână de ajutor, așa, a adăugat el când cineva l-a ajutat să-și ia surtucul. Acum dați-mi și pălăria aceea. Hemla a întrebat unde se duce. Mă duc să-mi caut nepoata, mă duc după Emilia mea. Mai întâi mă duc să sparg barca aceea și să o dau la fund, așa cum l-aș fi înecat și pe el, dacă aș fi avut cea mai mică bănuială de ce cocea în mintea lui. O jur pe viața mea. Așa cum ședea înaintea mea, a urmat el mânios, cu pumnul drept încleștat, așa cum ședea înaintea mea, cum stătea în față, în față, să mă fi omorât și tot l-aș fi necat și aș fi avut cugetul curat. Mă duc să-mi cau nepoata. Unde?" a strigat Hem, așezându-se în dreptul ușii. Oriunde! O să o caut pe nepoata mea în lumea toată. O să o găsesc pe biata mea nepoată în rușina ei și o să o aduc înapoi. Nimeni nu mă poate opri." Vă spun că mă duc să-mi caut nepoata. Nu, nu!" a strigat doamna Gamici într-un acces de plâns, punându-se între ei. Nu, nu, Daniele! Nu în halul în care ești acum! O să o cauți peste câteva timp bietul meu, Daniel, și o să fie bine, dar în halul ăsta nu poți pleca. Stai jos și iartă-mă, Daniele, că ți-am pricinuit atâtea necazuri. Ce au fost năpastele mele de până acum față de asta?" Și hai să vorbim despre vremurile când ea nu era decât o orfană și Hem era la fel când eu nu eram decât o sărmană văduvă și m-ai luat în casa ta. O să-ți mai ușureze, piata inimă, Daniele, și o să-ți aline amarul, a zis ea, punându-și capul pe umărul lui, că știi doar, făcăduia la Daniele, ceea ce vei face pentru cel din urmă dintre sărmani, pentru mine vei face. Și vorba sfântă, nu poate da greș sub acoperământul ăsta care ne-a fost atâția ani de-a rândul singurul adăpost. Se să aproape și când l-am auzit plângând, nevoia pe care o simțeam de a cădea în genunchi, de a le cere iertare pentru năpasta pricinuită și de a pe stirforth, a făcut loc unui simțământ mult mai potrivit. Inima-mi atât de împovărată a aflat aceeași ușurare în lacrimile pe care le-am vărsat împreună cu ei. Capitolul 3 începutul unei lungi călătorii. Cred că ceea ce pentru mine e firesc poate fi la fel și pentru mulți alți oameni. De aceea, nu mă tem să scriu că niciodată nu l-am iubit atât de mult pe stirforth ca în clipa când toate legăturile care ne uneau au fost rupte. Deși eram nespus de-amărât, aflându-i ticăloșia, i-am prețuit mai mult chiar decât atunci când admirația ce o purtam ajunsese la culme tot ceea ce era strălucitor în el, M-am mântuiășat mai tare, gândindu-mă la tot ceea ce era bun în el și i-am recunoscut mai bine în sușirile care i-ar fi îngăduit să ajungă un om cu o fire nobilă și un nume mare. Îmi dădeam prea bine seama de rolul pe care, fără voie, îl jucasem și eu în pângărirea acestui cămin cinstit și totuși cred că, dacă soarta mi l-ar fi adus în cale, n-aș fi izbutit să-i fac nicio mustrare. L-aș fi iubit la fel, cu toate că nu mă mai fascina Aș fi păstrat cu atâta duioșie amintirea vechii dragoste pe care o închinasem, încât cred că m-aș fi purtat ca un copil cu inima rănită, fără a mai nutri însă gândul că am putea fi iarăși împreună vreodată. Nu, gândul acesta l-am părăsit pentru totdeauna. Am simțit, ca și el de altfel, că totul s-a sfârșit între noi. N-am aflat niciodată dacă s-a mai gândit la mine. Însemnasem prea puțin pentru el și mă putea lăsa ușor pradă uitării. Dar în inima mea. Am păstrat amintirea unui prieten scump care a murit. Da, Stierforth, ai pierit de mult de pe scena acestei triste povestiri. La judecata de apoi, poate că durerea îmi va fi, fără voie, o mărturie împotriva ta. Știu însă prea bine că niciodată gândurile mamare nu te vor învinui și nici nu-ți vor aduce vreo dojană.